Пахла липа округ, був день нечуваних резонансів. Білі батареї з Олешок то переставали, то знов били по Херсону, а єдина гарнізонна шестидюймівка їм відповідала. Товариш Данило стояв коло гармати, дивився в бінокль на Олешки. Там горіли від снарядів будинки. Матері бігали по вулицях з дітьми на руках. Матері поранені, діти закривавлені. Він бачив рученята підняті до неба, звідки летять невмолимі вибухи. Бачив багато такого, чого ні в який бінокль не витко. «По своїх квартирах б'ємо, товаришу комісар», – усміхнувся до Данила блідий гарматник. «Триста снарядів!» Товариш Данило поїхав до Дніпра, де готувалося нічну експедицію. Усі каюки й шаланди, які привозили овочі з Олешок, Кардашина, бай з голої пристані, оглядав сам Швед, вибирав найкращі і наймав, додержуючи потрібної конспірації. Надвечір бомбардування припинилося, з плавнів повернулися пароплавчики крейсерської служби «Гром Победи і «Аврора», колишні буксири «Дєдушка Крилов» і «Катя». На них уздовж бортів мішки з піском, кулемети і хоробра команда, а капітани – справжні морські вовки, хоч і звав їх несвідомий обиватель «Жабниками» і «Жабодавами». Вечір був прекрасної прозорості і липневої щедрості. У червні лили плідні дощі, і хоч хлібові це мало допомогло, проте трави та бур'яни розрослися без міри. Гримів підземними водами дев'ятнадцятий рік. Вечори падали на Дніпро з усієї сили, вечори фіалкові, вечори смоляні і запахи води, а по воді – боязких нічних трав, і верб, і диму. Вони нагадували, товаришеві Данилові, дитинство і юність. Народжувався біль, зростав страх до свого людського життя. Фіксувалися слова ненаписаних книг. Капітани-жабники, Доповідали шведові про денні подвиги їхніх корсарів. На катер посадовили кількох кльошників з Миколаївського псевдоматроського загону і повезли їх у штаб Духоніна. А простіше кажучи, повезли на Коц. І їх мали пошльопати десь на голому березі Дніпра за Херсоном, як було написано у вироку трибуналу. З гори з міста текли до води запахи вечірніх лип, солодкі, моторошні, запахи безумних екзальтацій. Між Олешками і голою пристанню Кардашинський лиман і Кардашин, в якому, за відомостями за дніпровських баклажанників, білі не стояли, лише невеличкий пост, можна вночі взяти Кардашин і піти фланговою атакою на Олешки і наблизитись у Досвіта, а там «Допомагай, Микола Рибальський!»